Одна з голів Зафода отвернулася, друга повернулася вслід за нею, щоб побачити, на що дивиться перша. Але вона, власне, ні на що не дивилась. «Розумієте?» – почав Зафод невимушено. «Я затіяв цю експедицію частково з цікавості, частково, щоб задовольнити свій потяг до пригод. Але переважно в пошуках грошей і слави. Форд зиркнув на нього гострим поглядом. У нього склалося враження, що Зафорд навіть гадки не має, Чого він сюди припхався? «Вона наганяє на мене смуток», – зазначила Тріліан. Маючи в кишені половину всіх багатств Старої Галактичної Імперії, – сказав Зафорд, mm. «Можна дозволити собі легійність?» «Дурниця, дурниця», – розмірковував Форд, «навіть якщо припустити, що ця планета прабатьківщини якоїсь зниклої цивілізації». Навіть якщо припустити ряд інших неймовірних речей, однаково гіпотетичні скарби не могли зберегти свою цінність. Він знизав плечі і заявив, я вважаю, що це мертва планета. Хоча б швидше це з'ясувалось, знервовано сказав Артур. Стрес і досі є серйозною соціальною проблемою в усій галактиці. Щоб зняти нервове напруження у читачів, трохи відкриємо завісу над майбутнім. Виявиться, що ця планета дійсно вагратиє. Залп смертоносних ракет, які незабаром випустить стародавні системи ППО, не завдасть ніякої шкоди, якщо не рахувати трьох розбитих чашок для кави, поламаної клітки для мишей, синця на руці, а також миттєвого створення і раптового зникнення горщика з петуніями та кашелота. Щоб читачеві було цікаво читати далі, ми не відкриємо, на чиїй руці з'явився синець. Попередимо все ж, що поява синця, яка може викликати різноманітні домисли, насправді не грає ніякої ролі у дальших подіях. Розділ 17. Нарешті Артур став приходити до тями. Його розум загоював травми, яких зазнав протягом вчорашнього дня. Він натрапив на харчотоматичний пристрій, який видав йому пластмасову чашку лідини, майже, але не зовсім, ані трішки не схожої на чаї. Автомат працював таким чином при натисканні на кнопку напої. Він робив миттєвий, але ретельний спектроскопічний аналіз обміну речовин клієнта. Промацував нервові закінчення мозку клієнта, що відповідали за смакові відчуття. Таким чином виникала досконала картина бажань але зараз в апараті щось розладилось. Бо хоч скільки б Артур натискав кнопку, харчомат знову і знову наливав йому мазотне піло, яке майже, але не зовсім, ані трішечки не було схожим на чай. Харчомати виготовлялись кібернетичною корпорацією «Сіріуса». Відділ рекламації корпорації нині повністю займає материкові частини перших трьох планет «Зірки» та «Осіріуса». Артур допив склянку і відчув, що сили до нього повертаються. Він подивився на екрани, на чергові сотні миль позбавленої життя сірої пустелі. Питання, яке підсвідомо давно його мучило, знайшло нарешті словесну форму. А це не небезпечно? «Магратея мертва вже п'ять мільйонів років», – відповів Захід. «Тож остерігатися нічого. За такий час приводи і ті повинні були вгамуватись і завести сім'ї». У цю мить різкий звук розірвав навколишню тишу. Десь в далині засурмили сурми пронизливо, механічно, бездушно. Пролунав голос, такий самий пронизливий, механічний, бездушний. «Вітаємо вас», – сказав голос. Він йшов знизу з мертвої планети. Комп'ютера заволав заход. «Гло? Що за диявольщина? Пусте. Це запис з п'ятимільйонної давності. Що запис?» сказав Форд. Вони продовжують. Голос був старий і увічливий, майже привітний, хоча в ньому і вчувалась прихована погроза. Говорить автовідповідник. Прослухайте текст звернення, проказав він. Бо усі недовго відлучились. Комерційна рада планети Магратея дякує вам за відвідини. Голос стародавньої Магратеї Вигукнув заход гаразд-гаразд, обірвав його Форд, «і просить вибачити. Ми змушені певний час не вступати ні в які ділові контакти. Дякуємо за увагу. Якщо ви залишите своє прізвище і координати планети, ми зв'яжемось з вами пізніше».